каже, служитиме тут, біля джерела, рятуватиме заблудлі душі. Одну вже врятував. Я такою брудною, направду заблудлою душею почувалася, а тепер наче у святій воді скупана. Дякую, що привіз мене сюди. Я сподівався, ви з Ігорем поговорите. Що ж ви так? Раптово і назавжди. Даруй Любчику. Спасибі за спробу та марно, Це таки назавжди. Божу службу в лісі Софія запам'ятала на все життя. Це була її перша і єдина розмова із святим чоловіком. Взимку Господь забрав його до себе, просто під час служби чи служіння. Розділ 15 В понеділок після занять гарматний зібрав класних керівників на нараду. Виникла проблема. Викладач фізкультури, який мав їхати до Криму командиром будівельного загону, зламав руку. І тепер дирекція гарячково шукала заміну. Класні дами відмовчувалися. З чоловіками була проведена попередня розмова. Кожен з них вже скуштував цього хліба в попередні роки. І не існувало сили, яка б змусила їх покласти голову, Пащу Левові ще раз. Загін, власне, був не будівельним, а сільськогосподарським. Студенти мали допомагати колгосникам збирати сільгоспродукцію. Чарівне слово «Крим» увімкнуло в голові Софії якийсь механізм. Тихенько завібрувало. А чому би ні? згодом заскриготіло може спробувати, відтак клацнуло, поїду. Гарматний попервах сприйняв її згоду як жарт. З усіх кандидатур Софіїна влаштовувала його якнайменше. Та вибору не було. Викладачі полегшено зітхнули, дехто подумки покрутив пальцем біля скроні, Дарія Михайлюна в очі сказала, «Ти що, мать, зглужду з'їхала? Ти собі уявляєш, що таке цей загін? Ні?» – так попитай людей і відмовився, поки не пізно. Погано ж Дарка її знала. Ні за що Софія не відмовилася від сказаного прилюдно. А що таке півсотні студентів далеко від тата, мами і директора, вона таки і не знала добуття. І гадала, що її куценького досвіду і такого ж авторитету вистачить, аби втримати порядок і дисципліну. Формування загону було майже закінчене, цим займався ще попередній командир. Гарматний дав їй настанови, з яких Софія зрозуміла одне. Як студенти працюватимуть, скільки вони зберуть тієї сільськогосподарської продукції, стільки зароблять. Її основний клопіт – привести всіх дітей додому цілими і неушкодженими. Ви відповідаєте за кожного головою – Головою? Якби Софійчина легковажна голівенька знала, який відпочинок очікує її в сонячному Криму, ноги б її там не було. Та хто це може знати наперед? Як мишка на сир, спокусилася вона на безкоштовну поїздку, не так щоб відпочити, а щоб уникнути перспективи вже четвертого поспіль самотнього літа. Наївно гадала, що, вміючи дати собі раду із студентами в аудиторії, дасть і в поїздці, і в гуртожитку, і на танцмайданчику. Дізнавшись про новину,